Diretta con questa nuova puntata di Entropia Massima su questione acqua pubblica e direi più in generale servizi pubblici e questa sera vorremmo un po' così eh, ricostruire un panorama ahimè non proprio limpido che si prospetta all'orizzonte a seguito di una serie di norme che il governo ha approvato e si accinge proprio in queste ore di fatto a, ad approvare. Uno è il, il decreto sblocca Italia che come credo abbiate avuto modo di leggere e sentire anche da questa radio ha provocato mobilitazioni in diverse parti d'Italia Soprattutto di quelle realtà, di quei comitati che si battono appunto a difesa dell'ambiente e dei, dei territori. E poi l'altro provvedimento che è la legge di stabilità che appunto sta per essere convertita in legge in queste, in queste ore. E questi due provvedimenti, appunto, come abbiamo avuto modo di, di dire anche la scorsa volta, costruiscono per così dire un combinato disposto assai preoccupante di mercificazione, per usare appunto un termine di sintesi di tutti i, i, beni, i beni comuni. Eh, la questione che vorremmo un po' così eh, rappresentare in questa prima parte è non tanto diciamo, i contenuti di queste norme ma quello che appunto è lo scenario che, che prefigurano all'orizzonte eh, uno scenario assai preoccupante perché di fatto eh, prevedono una regressione diciamo, rispetto alla Alle funzioni anche degli enti locali e comunque delle istituzioni pubbliche a un periodo assai lontano, ovvero a una delega ai soggetti privati, alle varie lobby economiche e finanziarie di eh, gestire il patrimonio collettivo, quindi i beni comuni ma anche eh, i territori e quindi come questi possano essere messi a far. fonte, di, essere fonte di, di profitti invece appunto che essere fonte di diritti per eh, per le comunità le comunità locali eh, nello specifico per eh, i servizi pubblici locali eh, quella che è la prospettiva che intende perseguire il governo è quella appunto di costruire dei meccanismi che possano arrivare a costruire 4-5 grandi monopoli privati che gestiscono tutti i servizi pubblici in, in Italia. E questo era un po', diciamo, il Eh, il panorama che si aveva a inizio del novecento quando erano i privati a garantire il servizio idrico e anche altri servizi, servizi di trasporto pubblico eh, eh, e quant'altro quindi una vera e propria regressione un attacco ai diritti eh, che ci fa appunto tornare indietro nel, eh, nel, nel tempo eh, anche dal punto di vista ambientale e successivamente ne parleremo con Eh, i diretti interessati perché proprio è notizia di di venerdì sera un'ulteriore sentenza su quella che è una discarica eh, Abusiva, la più grande discarica abusiva d'Europa eh, di bussi in provincia, in provincia di Pescara in cui c'è stata una soluzione completa per quelli che sono stati responsabili eh, per decine di anni dell'inquinamento e successivamente dell'avvelenamento delle, delle persone che vivono in, in quei territori. e Quindi come questi provvedimenti a partire dallo sblocco Italia con uh, una nuovo, un nuovo rilancio anche delle trivellazioni, un nuovo rilancio del del del, del di una gestione dei rifiuti che prevede l'incenerimento come prima e prioritaria diciamo eh, tecnologia di, di smaltimento appunto dei, dei residui eh, ma soprattutto che per l'ennesima volta eh, attraverso un decreto si arriva a eh, destrutturare i meccanismi che impongono imponevano A, eh, I proprietari, i padroni di eh, bonificare quelli che erano i siti inquinati in, nei, decenni, nei decenni passati e le sentenze che abbiamo visto, appunto. Eh, In, questi, in queste ultime settimane a partire da quella dell'eternit vanno nella stessa identica eh, direzione, ovvero deresponsabilizzare chi ha causato da una parte disastri ambientali, ma anche eh, l'avvelenamento e la morte di sia operai e lavoratori e lavoratrici, ma anche eh, delle delle persone, delle cittadine e dei cittadini che vivono che vivono quei territori. Quindi un unico filo conduttore ai noi tra quelli che sono provvedimenti che appunto intendono favorire il profitto, il mercato e i poteri finanziari e quelle che sono anche alcune sentenze che la magistratura eh, sta eh, approvando in queste, in, queste, in queste settimane avrete anche sentito della, della sentenza del, dell'industria, dell della fabbrica Marlane di Praia Mare In, in Calabria che lo stesso è in continuità con quelle che riportavo precedentemente. Ecco, tutto ciò va... Eh... Ai noi eh, nella direzione di una restrizione dei diritti eh, delle comunità locali a poter usufruire di un patrimonio naturale, patrimonio pubblico intatto eh, e, e, e che quindi possa diciamo creare le condizioni anche di una convivenza eh, civile e degna degna di, di tale di tale nome. E, mh, tutto ciò appunto aggredisce aggredisce i diritti. Un altro eh, esempio eh, in questa direzione è ciò che sta avvenendo eh, in, diverse, in diverse città italiane eh, rispetto per esempio al fatto del non garantire più il, il servizio idrico anche a quelle persone che sono in una situazione di, di, indigenza, eh, di indigenza e per cui non riescono più. a uh, pagare per esempio le bollette dell'acqua e diversi gestori in Italia stanno mettendo in pratica una strategia che arriva a essere addirittura criminale staccando completamente il... Uh, Il servizio, il servizio idrico e, e questo è purtroppo oh, una, una pratica che i gestori fanno ovviamente per massimizzare i loro profitti perché si impone di fatto eh, onde veder eh, riallacciato il servizio, il pagamento della, della morosità Eh, ma eh, purtroppo tutto ciò è coperto e garantito da, invece da quelle istituzioni che eh, dovrebbero andare incontro appunto ai bisogni e alle necessità dei cittadini ed è stato un fatto... abbastanza sconcertante eh, venire a conoscenza che nella conversione in legge di un eh, di quello che era il collegato ambientale alla legge di stabilità dell'anno scorso che a un certo punto proprio un articolo che eh, avrebbe dovuto disciplinare la morosità e comunque garantire eh, anche a casi appunto eh, di morosità e incolpevole un minimo vitale garantito eh, e quindi quei 50 litri al giorno per persona che non possono essere comunque eh, distaccati. A un certo punto nella discussione parlamentare alla Camera questo decreto, questo eh, articolo è stato soppresso eh, probabilmente su pressione delle lobby economiche eh, che stanno dietro appunto ai gestori del servizio idrico e che vogliono continuare ad avere carta bianca nel poter operare distacchi eh, distacchi selvaggi. Eh, C'è un inizio, anche, però, di questo su questo di reazione nei, nei vari territori. Dopo, appunto parleremo con eh, un attivista del Comitato dell'Acqua di, di Cremona e ci racconterà come. Eh, anche lì, eh, diciamo questo, questa questione è eh, urgente e allarmante come abbiano messo in campo appunto, una campagna contro i distacchi unendola anche alla questione degli, eh, degli, degli sfratti. E qua a Roma appunto sono nati i GAP, i gruppi di allaccio popolare che attraverso questa figura simbolica eh, di Super Mario. Eh, si frappongono appunto tra il nostro gestore Acea che eh, distacca selvaggiamente e quindi vanno in aiuto eh, dei, degli utenti, dei cittadini e riallacciando riallacciando l'acqua e quindi una pratica diciamo conflittuale non da poco e che però eh, appunto è una risposta concreta a quello che appunto è una violazione eh, abbiamo detto più volte di, un, eh, di un, diritto, un diritto umano. Ultima questione che mi preme sottolineare è che tutto questo impianto appunto normativo ha tra le sue prime vittime eh, gli enti locali. Eh, gli enti locali attraverso il patto di stabilità, ma attraverso tagli successivi e attraverso l'imposizione di alcuni vincoli eh, stanno morendo, diciamo, di fatto sotto i nostri occhi, ovvero non hanno più quel ruolo Eh, di garanzia e di, dei servizi pubblici locali e quindi anche di eh, diritti eh, nei confronti dei, dei cittadini. Eh, responsabilità ovviamente di quella che è la tendenza eh, delle politiche neoliberiste ma mh, mi sembra importante sottolinearlo c'è anche una vera e propria abdicazione rispetto al proprio ruolo da parte degli amministratori locali che non hanno messo in campo una battaglia reale per rispondere diciamo, a, queste, a queste a queste imposizioni e credo che su questo vada fatta una riflessione a partire anche dal, eh, da quello che è stato tutto eh, la battaglia per l'acqua pubblica e come anche gli enti locali, i sindaci, gli amministratori locali non abbiano preso in mano questa battaglia e ne abbiano fatto una questione di conflitto con le istituzioni istituzioni nazionali. ci fermiamo qui per una prima pausa e appunto andremo a sentire che cosa diciamo, viene messo in campo a Cremona per contrastare sia gli distacchi del servizio idrico che gli sfratti all'ascolto di Onda Rosso 87.9 in FM il telefono per comunicare con noi intervenire nella trasmissione è il solito 06 49 17 50 e adesso un pezzo d'epoca che speriamo gradito a tutti e tutte I'm bumped to the food, oh rude. To the food, oh rude. To the food, oh rude. To the food, oh rude. To the food, oh rude. Oh, I'm bam, bam blood, bump, I got a girl named Sue. She know just what to do. I got a girl named Sue. She know just what to do. To rock to the east, to rock to the west. She's the girl that I love Don't know what you do to me to the food Torniamo in diretta, Entropia Massima, stiamo parlando di Acqua Pubblica e c'è anche una telefonata. Sì, allora ascoltiamo chi ha telefonato un attimo qui in radio. Ah, siamo in collegamento. Ah, no, no, credevo che fosse arrivata una telefonata. Sì, siamo in collegamento allora con Giampiero del Comitato Acqua Pubblica Di, di Cremona e, uh -huh. mh, allora noi abbiamo un po' introdotto come diciamo tutto un po' l'impianto normativo che, che soprattutto l'ultimo governo il governo Renzi ha, ha messo in campo va uh, di fatto poi in, in direzione di una progressiva negazione dei, dei diritti abbiamo anche parlato questa volta ma anche nelle volte scorse come qua a Roma il gestore Acea abbia avviato una pratica eh, al limite diciamo del, della definizione del criminale di distacchi. Ecco, anche a Cremona ehm, c'è stato un'azione congiunta tra il comitato e in realtà diciamo così dire, definibili come movimenti per il diritto all'abitare, di lotta per la casa, eh, una campagna eh, contro i distacchi del servizio idrico, ma anche contro, contro gli, gli sfratti. Ecco, mh, Vorrei chiedere appunto a Giampiero mh, il perché e da dove nasce la necessità e l'esigenza di mettere in campo a Cremona eh, una campagna che avete definito appunto eh, sulla morosità incolpevole. Allora, intanto buonasera a tutti. Eh, sì, nasce dall'esigenza reale, molto semplicemente perché negli ultimi, inve specialmente negli inverni, negli ultimi inverni eh, a Cremona si sono verificate ondate ripetute ondate di distacchi di utenze fondamentali e di sfratti. Ovviamente eh, gli sfratti durante tutto l'anno. eppure i distacchi, però è chiaro che eh, incrudiscono in particolare durante l'inverno in cui si alzano le, i costi delle bollette, specialmente del riscaldamento e del teleriscaldamento in particolare che in molti casi a Cremona ha presentato e presenta ancora bollette da capogiro Quando, quando in tutta teoria dovrebbe essere una, una, una soluzione di risparmio e di recupero. E negli anni scorsi, come dicevo, ci sono stati moltissimi casi eh, che sono ovviamente molto più pesanti se capitano durante l'inverno: se persone rimangono senza casa, senza acqua, senza luce e gas, eh, con temperature particolarmente basse. La cosa che eh, aveva diciamo scandalizzato giustamente molte persone eh, era il fatto che negli anni scorsi questo è capitato anche ai danni di persone malate di persone non autosufficienti, di persone anziane, insomma i classici soggetti socialmente deboli e quindi per noi come Comitato Acqua è stato assolutamente naturale cominciare a darci da fare tra l'altro perché c'era in campo anche una proposta di privatizzazione del servizio idrico che poi fortunatamente siamo riusciti a stoppare darci da fare anche su questi temi e siamo stati contattati dal comitato antisfratto che aveva già fatto una bellissima opera di, di, di monitoraggio e di supporto a tante famiglie in corso di sfratto con lo strato esecutivo eccetera eccetera e abbiamo capito che c'era un, un bel campo di lotta comune che potevamo mettere in pratica e quindi un po' in ritardo, un po' fannosamente perché insomma eh, queste cose si fanno sempre nei ritagli di tempo e come volontariato per tutti, ma abbiamo messo in piedi questa campagna morosità incolpevole perché l'elemento diciamo giuridico comune che potevamo trovare è proprio la definizione di morosità incolpevole E, e quindi abbiamo proposto due petizioni al, entrambe al Comune e una delle due anche al Prefetto perché giuridicamente sono loro i soggetti destinatari eh, di questo tipo di istanze e, dicevo due petizioni che chiedono ent entrambe una moratoria da una parte dei distacchi delle utenze fondamentali e dall'altra del e quindi questa campagna è in questo momento in corso anzi ormai stiamo per chiuderle ovviamente perché eh, come dicevo l'inverno è il periodo In cui bisogna cercare di smuovere le cose. Ma scusa, scusa se ti interrompo. Che diciamo riscontro se c'è stato, avete avuto rispetto al lancio di questa campagna? Eh, da parte degli amministratori locali, che sono i diretti interessati. Diciamo sì, sì. di questa allora. allora guarda, ehm, come sempre queste cose viaggiano in maniera piuttosto strana. Eh, e però eh, viaggiano e eh, non c'è niente da fare cioè darsi da fare dei risultati li, li fa saltare fuori sempre eh, presso la popolazione raccogliendo le firme il, il riscontro era un po' vago nel senso che sono temi abbastanza difficili non era facile far firmare le persone partiva in, quasi in automatico e ma i rom e ma gli stranieri quando ovviamente la, la raccolta firme è per tutte le persone in difficoltà. Eh, però purtroppo il, questo, questo martellare sbagliatissimo eh, di tanti media, di tanti politici sul, sui presunti vantaggi a, a favore di queste persone purtroppo ha scavato nella coscienza delle persone. Quindi è, stata una, è ed è stata una raccolta firme. abbastanza difficile che però sta avendo buoni frutti perché siamo a eh, il, il il limite era 100 firme, il limite minimo ormai l'abbiamo sorpassato, probabilmente già triplicato, adesso chiuderemo nei prossimi giorni. La notizia buona è appunto che la politica ha iniziato a muoversi e, e guarda caso, è proprio notizia di poche ore fa, perché oggi c'era consiglio comunale Ed è passata una mozione, tra l'altro anche questo, notizia, cioè bel segnale, mozione all'unanimità, passata, approvata all'unanimità, che proprio impegna il Sindaco a chiedere alle aziende erogatrici di energia elettrica, acqua e gas del riscaldamento la moratoria dei distacchi fino al 31 marzo 2015 e a ripristinare in un minimo vitale a favore di tutti quelli che in questo momento sono già distaccati perché ovviamente ci sono già famiglie e persone distaccate quindi eh, bene veramente una un'ottima notizia ovviamente non è quello che chiedevamo noi ma eh, nella, in, in politica va sempre così e bisogna essere pronti a a prendere quello che di buono viene, questa è secondo noi già un bel passo avanti diciamo, uh -huh. perché chiaramente noi avevamo impostato la cosa in maniera diversa, cioè chiedevamo al sindaco di e, e lo faremo perché noi non è che interrompiamo le, le, le due petizioni perché eh, si è arrivati a questo risultato, però noi chiedevamo al sindaco di mettere in atto, di impegnare l'amministrazione, l'intera amministrazione comunale, mettendo in atto ogni strumento utile a intervenire su questi temi E ovviamente l'impegnare il, il sindaco a chiedere alle aziende erogatrici eh, di di, la messa in opera di una moratoria è una cosa che a noi sembra politicamente debole cioè eh, specialmente visto che eh, l'azienda principale qui è di proprietà del comune Il Comune dovrebbe dire molto semplicemente all'azienda che non si fanno i distacchi eccetera eccetera, però è chiaro che se parliamo ad esempio di energia elettrica non c'è un regime di monopolio, quindi è chiaro che il Comune deve avviare nei confronti di aziende non proprietarie. Eh, di cui non è proprietario interlocuzioni eccetera comunque ripeto al di là di queste che sono ovviamente come sempre capita eh, punti di vista diversi eh, approcci diversi al tema e sottolineo che questa mozione non è stata presentata di, di concerto con noi eh, quindi è stata un'iniziativa autonoma della politica pure secondo noi è un bellissimo segnale Insomma, vuol dire che smuovere le cose Eh, i risultati li porta avanti ecco una, una questione perché mh, diciamo eh, la questione di stacchi a prescindere che avvenga sull'acqua sul, o su altri servizi essenziali eh, diciamo mh, credo che se fatto in modo eh, strategico e organico si ponga anche l'obiettivo eh, di eh, mh, segnalare che appunto questi beni sono delle merci e in quanto tali o hanno diciamo eh, una, una remunerazione oppure non debbono essere garantiti per forza, per forza e quindi siamo in una logica di fatto di mercificazione e, e privatizzazione qual è mh, visto che appunto prima eh, nella prima parte parlavamo appunto dei nuovi processi di privatizzazione e mercificazione qual è diciamo la, la situazione eh, nella nella vostra situazione cioè eh, si è in questa nuova tendenza nazionale che riporta al centro appunto eh, la questione privatizzazione o ancora nel territorio cremonese si è esenti diciamo eh, da questo nuovo mantra renziano? Allora no, tutt'altro che esenti, allora ehm, in, in, come risultato delle lotte di questi anni, noi esistiamo da una decina d'anni, dal primo progetto di privatizzazione del servizio idrico che è stato presentato ormai due legislature fa, due amministrazioni fa eh, il risultato che abbiamo portato a casa importantissimo è stato eh, l'unificazione, la creazione di un'unica azienda a livello provinciale esclusivamente pubblica eh, a cui è stato affidato eh, pochissimi mesi fa il servizio idrico, affidamento diretto possibile perché è azienda SPI in house ovviamente a noi come comitato è un risultato Che non soddisfa perché eh, ci riconosciamo pienamente nelle eh, linee di indirizzo del Forum italiano che, che eh, indica come soluzione migliore quella, anzi come unica soluzione applicabile per evitare proprio i rischi della considerazione dell'acqua come merce, quella dell'azienda di diritto pubblico. Pure eh, a fronte di un tentativo molto pesante perché era sponsorizzato dal Presidente della Provincia. Che adesso non a caso è finito a fare il parlamentare europeo, quindi insomma aveva una spinta molto, molto forte. Eh, il fatto di aver fermato questo processo di privatizzazione per noi è stato veramente un grosso risultato. Eh, la cosa positiva è che sappiamo, e eh, anzi ci sono anche, anche questi atti, sono in discussione nei consigli comunali in questo periodo: eh, la cosa positiva è che si vuole procedere anche alla riunificazione. Eh, delle gestionali con le mh, patrimoniali e che si arriverà al conferimento delle reti a questa unica eh, azienda idrica e che ovviamente ci porta sempre più vicini decisamente a un passo dalla possibile trasformazione di questa SPI in house in futuro eh, in un'azienda di diritto pubblico. La cosa che invece ci, ci preoccupa molto ed è altrettanto eh, quotidianità. È che cosa faranno gli altri servizi perché gli altri servizi sono dentro sono rimasti dentro una holding perché l'azienda di servizio idrico è stata formata tirando fuori i rami idrici, estraendo i rami idrici dalle municipalizzate, le quali invece per tutto il resto dei servizi, i trasporti, i rifiuti, eccetera, sono in questa grande holding LGH e purtroppo da quest'estate si, si susseguono e, e anche. abbastanza frequenti notizie, articoli eccetera che parlano di una possibile probabile fusione tra LGH e A2A ovviamente che è il grande soggetto il colosso lombardo verso cui chiaramente eh, il governo Renzi sta tentando di spingere questa certo. zona, l'Alta Italia eccetera e così come gli altri colossi nel resto d'Italia. Mm -hmm. Noi abbiamo parlato, abbiamo avuto un incontro col sindaco di Cremona Galimberti, appena insediato, nel senso che è stato eletto questa primavera, e pur eh, dichiarandosi d'accordo con noi sulle cose, sulle diciamo sull'impostazione fondamentale della lotta per l'acqua. Eh, la sua posizione riguardo alle fusioni degli altri servizi anche loro fondamentali e tra l'altro coperti dal primo quesito è stata decisamente più diciamo mm. morbida volendo usare un eufemismo quindi questa cosa ci preoccupa molto va bene e cercheremo di si intervenire va. anche su queste prossimamente insomma eh, bisogna cercare di parare tutte queste possibili derive E ce la ce la possiamo fare tranquillamente Assolutamente, assolutamente, anche perché appunto non è solo una deriva purtroppo cremonese, ma appunto è un qualcosa, è un'indicazione ben più generale di carattere nazionale, per cui eh, sarà importante anche appunto connettersi e ricollegarsi alle altre, alle altre battaglie che vanno appunto in, in direzione ostinata e contraria rispetto a operazioni di questo tipo. E, Ti ringraziamo per il contributo e ci riaggiorniamo a presto, un abbraccio. Perfetto, grazie a voi, grazie mille, buona serata a tutti. Allora riprendiamo in, in diretta e passiamo appunto da Cremona, dalla Lombardia al, all'Abruzzo per eh, parlare appunto con Renato del forum abruzzese dell'Acqua Abruzzo Social Forum. Io partirei Renato... Eh, siete d'accordo dal eh, descrivere un po' eh, l'iniziativa che avete fatto questa questa mattina, lo sciopero della denuncia, l'avete chiamato così? Sì, eh. lo sciopero della denuncia, perché sono. Buonasera a tutti, innanzitutto. Eh, abbiamo fatto lo sciopero della denuncia perché sono anni che denunciamo eh, alcune cose che avvengono sul nostro territorio e, eh, in conclusione, le, per quello che riguarda la vertezza più importante, che era quella dell'avvelenamento delle acque, eh, la famosa eh, questione Bussi sul Tirino, si è risolta con la soluzione di tutte le persone che hanno eh, avvelenato l'acqua e hanno distrutto il territorio. E quindi questa mattina eh, siamo andati a. Eh, Eh, diciamo così a consegnare al prefetto eh, di Chieti eh, del materiale contaminato di un'altra discarica ancora che abbiamo trovato eh, a Chieti questa volta eh, per, eh, per dirgli, tu sei rappresentante dello Stato, visto che ormai nemmeno più la magistratura fa quello che deve fare ti facciamo sapere che questa è l'ultima volta che eh, ci relazioniamo con qualcuno perché fino adesso nessuno ha fatto niente e quindi dalla prossima volta dovremmo decidere che cosa fare per difendere il nostro territorio. Eh, questo l'abbiamo voluto fare perché eh, voglio ricordare che nel 2007 a Bussi sul Tirino, in provincia di Pescara, dove c'era la confluenza dei due fiumi più importanti eh, della provincia eh, in una conca, molto importante che raggruppa più del 50% delle eh, acque del, del territorio montagnoso dell'Abruzzo, ehm, eh, si è scoperta una discarica eh, tossica, altamente tossica, una serie di discariche altamente tossiche che eh, sono state eh, prodotte eh, e nascoste durante anni dalla Monte Edison eh, che produceva appunto, prodotti chimici eh, che nascondevano di notte sotto il, ter il terreno. Eh, del paese e negli intorni tutti questi prodotti eh, e eh, questa azienda sapeva benissimo quello che stava facendo perché noi abbiamo trovato delle carte nelle quali c'è scritto appunto che loro sapevano del, del, dell'inquinamento, sapevano della contaminazione. E, mh, quando è stata scoperta questa discarica abbiamo fatto gli accessi agli atti a tutti gli enti che avrebbero dovuto intervenire, sarebbero dovuti intervenire in questa questione e abbiamo trovato delle carte. la provincia che per esempio dicevano ci hanno fatto sapere che c'erano delle state già tanti anni fa delle riunioni ehm, dove c'erano enti pubblici che si riunivano e che discutevano di questo problema di nascosto dalla popolazione anzi abbiamo dei fogli dove appunto ci sono delle annotazioni attenzione a far sapere la notizia alla popolazione perché potrebbe esserci procurato allarme eh, ma questo avveniva anni fa non hanno mai dato l'allarme su niente e non hanno mai bonificato eh, quest'acqua inquinata Perché sì, la questione eh, scusa Renato se ti interrompo è che appunto eh, la discarica insiste, come dicevi, su una delle sorgenti da cui si approvvigiona uno dei massimi acquedotti sì, eh, sì. Eh, abruzzesi e che sì. eh, distribuisce l'acqua soprattutto verso la costa per un totale, se non erro, di settecentomila persone, sì, quindi settecentomila persone, persone per anni si hanno. Si comprendono anche 500.000 abitanti e 200.000 delle persone che a varia, varia natura stanno sul territorio, studenti universitari, lavoro, eccetera, eccetera, perché è una zona più antropizzata che abbiamo nella nostra regione. Queste persone hanno bevuto per 20 anni l'acqua avvelenata. Volevo... Eh, volevo dire eh, a chi ci ascolta che l'avvelenamento era per prodotti tossici, non per ehm, i batteri o cose di questo genere, quindi era un inquinamento chimico, mentre l'inquinamento eh, batterico si risolve mh, quasi spesso in pochi giorni perché insomma l'acqua cammina e quindi insomma eh, trova un modo di recuperarsi e la gente si accorge perché ha dei problemi di diarrea eccetera in questo caso Per vent'anni eh, si sono accumulate nei nostri corpi una quantità di prodotti tossici elevatissima. Quando il corpo non ce la farà più, eh, ovviamente poi vengono fuori i tumori, soprattutto alla prostata e eh, ad altre cose. Parliamo di prodotti chimici che erano esattamente quelli che si producevano in fabbrica, perché dopo che è si stata scoperta la discarica, noi eh, abbiamo sospettato, come era giusto, che eh, l'acqua fosse inquinata. Allora... visto che nessuno voleva fare i controlli abbiamo fatto dei controlli privati abbiamo mandato delle acque a dei laboratori privati e eh, e da lì è partita tutta l'inchiesta sull'acqua perché abbiamo provato che l'acqua era inquinata quindi siamo stati noi del movimento è stata la rifondazione che ci ha dato una mano per accogliere i soldi per fare queste analisi che abbiamo saputo e abbiamo detto a tutti che l'acqua era inquinata ora da quel da quel periodo in poi eh, veniamo a que, al a quest'anno quando l'Istituto Superiore di, eh, di Sanità nazionale non solo ha confermato quello che abbiamo sempre detto che era altamente tossica l'acqua che ci ha inquinata, inquinato per vent'anni ma che ormai alcune fasi dell'inquinamento era passato anche a, deli, a delle elementi, delle, delle, degli alimenti come alcune farine e come il, il pesce, Infatti è stato trovato il mercurio nei capelli dei pescatori e quindi la cosa è molto più grave, bene di fronte a questo, perché insomma, si potrebbe stare ora a raccontare quello che ci hanno fatto purtroppo, eh, di fronte a questo eh, si sono avviati due tipi di processi grazie anche alle lotte che abbiamo fatto, perché in altre parti non fanno nemmeno i processi, eh, uno sull'inquinamento dell'acqua che si riferisce però alla gestione del servizio idrico che continua a pescare e eh, dovremo sapere fra un po' cosa succede, e un altro su proprio l'inquinamento di questi pozzi, il Pozzo Sant'Angelo che portava l'acqua fino giù a Pescara e eh, di fronte al disastro eh, accertato eh, i giudici hanno deciso così cioè che per quello che riguarda il disastro secondo loro non è doloso ma è colposo e quindi essendo solo colposo eh, eh, è stato già prescritto in buona sostanza, quindi sono cioè, ben tranquilli e liberi. Se fosse stato doloso la prescrizione ci sarebbe stata e sarebbe stata molto più grave l'intervento il, il, della magistratura. Ma la cosa ancora è, è, è rispetto a questo addirittura l'avvocatura dello Stato. Eh, ha fatto una dichiarazione dopo il processo cioè qual è il limite eh, per il quale si può considerare un disastro ambientale un reato perché a questo punto se di fronte eh, io voglio dire che una delle discariche la più grande è, è grande come la, la, la, la piramide di Cheope giusto per capirci da, sulla quantità quella più grande, poi sono anche quelle più piccole e poi cosa hanno detto hanno detto anche un'altra aberrazione cioè hanno detto che per quello che riguarda l'avvelenamento delle acque il reato non sussiste Cioè, di fronte a un pezzo dello Stato, di fronte al, a un istituto nazionale di sanità che fa uno studio per cinque anni, sei anni e che comprova delle. Ma scusa, Renato, eh, delle... appunto, di fronte a dati dell'Istituto Superiore di Sanità, sì. eh, cioè com, come hanno fatto a confutare. Come eh, hanno fatto? Hanno detto confutare. che, visto che, eh, che l'inquinamento è stato per. tanto tempo, cioè capite come che erano vent'anni. non si può precisare ogni anno, in ogni periodo quanto è stato l'inquinamento, perché, perché per poter dire che delle persone hanno inquinato l'acqua bisognava stabilire momento per momento quanto, qual era l'inquinamento preciso e quali erano le persone che l'avevano avvelenato, per cui, cioè, che è una cosa folle, una cosa folle, No? Eh, cioè, con questa scusa hanno eh, cioè, detto che non, è un, cioè, che, che non è reato quindi eh, tant'è vero che lo stesso ministro Giannetti ha detto che ricorrerà perché è un'aberrazione però eh, il problema è che noi sappiamo cosa significa delle dichiarazioni altisonanti fatte dopo il processo per calmare la gente e sì. poi non si fa assolutamente niente purtroppo eh, questa sentenza abbiamo paura che sia una delle sentenze politiche più importanti che sta facendo questo, eh, cioè questo, questo sistema di governo in Italia che non comprende solo il governo perché perché da oggi in poi qualsiasi realtà che ha l'acqua inquinata e che magari nel territorio non ha degli enti eh, attenti a valutare le cose cercheranno di mandarlo all'Istituto di, all di Sanità e che cosa farà l'Istituto di Sanità dopo che ha avuto questa, questa, questa situazione a livello Eh, giuridico, no? Che cosa si farà? E poi, eh, diciamo così, in pratica ci hanno detto che i padroni non sono i padroni dell'industria, non sono condannabili. Questo ci hanno detto molto chiaramente e molto spicciolatamente. E quindi noi oggi, proprio perché eh, abbiamo rabbia, abbiamo indignazione, cioè veramente stiamo, mh, non ci aspettavamo. diciamo sapevamo che potevamo incorrere in questo periodo ma non, non ci aspettavamo anche addirittura la negazione del reato di avvelenamento delle acque bene noi continuiamo sopra questo abbiamo una cosa che è superiore all'indignazione cioè quello del, dell'amore per la nostra per il nostro territorio che ricordo sempre che il nostro territorio non è solo acqua, aria terra è vita è un insieme di cose per cui siccome noi non possiamo immigrare non è che dobbiamo possiamo andare non è un amore eh, bucolico noi non possiamo andare in altri posti questo è il nostro posto questo è la dove siamo nati e qui che dobbiamo cambiare o preparare allora a questo punto dovremmo fare qualche cosa per diciamo così pur mantenendo un grande livello di democrazia di partecipazione elevare il conflitto perché queste persone ci hanno detto che eh, la legge eh, la legge e le leggi non servono più a difendere i cittadini ecco il pericolo in realtà mettono in pericolo la democrazia, la possibilità che i cittadini possano decidere qualcosa, possano intervenire, possano dire da loro e soprattutto possano vivere per lo, possano vivere perlomeno un'età eh, senza essere eh, senza morire, diciamo così quasi inutilmente. E questo purtroppo è il problema che eh, cioè che abbiamo. Certo è che non ci fermeremo né qui né in collegamento con gli altri territori, perché ovviamente Non è nostro, solo il nostro territorio che è stato che è colpito da questo modo di governo. E, e, mh, e quindi, eh, sì, eh, capiamo ancora di più eh, il perché Renzi è arrivato al potere così in fretta e così velocemente. Doveva chiudere tutta la partita sulla, eh, sul, sulla industrializzazione sulle eh, mm. tragedie che questa industrializzazione ha fatto in Italia. Un piccolo, sì. Una piccola cosa. Sono intervenuti in questo processo, giusto perché gli ascoltatori capiscano a che livello si è giocata la partita, sono intervenuti due eh, due non do oggettivi, è meglio, va? Eh, due persone, eh, cioè, tutte e due eh, ex ministri della giustizia, la eh, papabile al Senato, al, al Quirinale, la Severino e anche la, eh, la come si chiama, anche Flick, Flick. Eh, ex ministro della giustizia, se non sì, erro sì. governo Prodi. Sì, assolutamente, perché eh, guardate Flick cosa ha fatto, eh, guarda caso due giorni prima della sentenza è intervenuto eh, nella stampa e la stampa eh, ha sottolineato quello che ha detto dicendo che le leggi sul, sull'ambiente sono eh, diciamo così, ehm, non sono mo giuridicamente molto ferrate in Italia e, e lui questo parere l'ha dovuto dare perché una, eh, una azienda gli ha chiesto un parere pagato e lui dava questo parere. Allora domanda, no, nessuno che gli ha chiesto, scusi ma cioè, perché dà questo parere in questo momento eh, e non ci dice qual è l'azienda, nessuno gliel'ha chiesto, però questo parere è andato su tutta la stampa su tutta la stampa. poi la Severino precedentemente è intervenuta proprio perché era una del, del, delle, delle, delle delle parti insomma ehm, nel processo e aveva detto che eh, bisognava finire con la gogna mediatica eh, rispetto a eh, Eh, questi processi che si costruiscono appunto come cogna mediatica e che casomai se, se ci fosse stata una bonifica questa doveva essere pagata dallo Stato Perfetto. cioè praticamente noi mettiamo i soldi mettiamo eh, per farli crescere eh, per installarsi eh, diamo i soldi eh, per non pagare acqua a luce perché di solito per i posti di lavoro si faceva anche questo e eh, inquinano, se ne vanno danno la morte e poi siamo noi cittadini che dobbiamo anche come come contribuenti di uno Stato dare i soldi per la bonifica è veramente pazzesco è veramente pazzesco benissimo siamo già fuori tempo massimo di, di <ride> Mi sei dispiace, minuti scusatemi. però ci sembrava giusto dare, dare spazio diciamo, a, a questo contributo perché appunto la questione è importante ma soprattutto direi quasi aberrante Eh, sì, rispetto al contesto così. che stiamo che stiamo vivendo. Ti ringraziamo Renato e ci ritroveremo sicuramente più in là per seguire ancora questa questa vicenda. Buona Grazie lotta a voi per l'informazione che date. Arrivederci. Ciao a presto. E quindi chiudiamo, visto che appunto siamo sei minuti già oltre il limite massimo della nostra entropia massima e noi ci ritroveremo con l'anno nuovo, il 2015. Un abbraccio a tutti e a presto.